<coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق قف القرآن المجيد ديزنه د شپګېشت مې سورې سپارې سورته ق سوره قاف دې ته سوره قاف زکه په ابتدا دې کې لفظ قاف راغلی اودا سوره مکی سوره ده البته بعض علما یو کول پدې کې دا ولکه خلق نه سماوات ولرد غايات چي دا مډنی نه نور هغه مکی ده مې اځم خبره دي سوره کې خامسو اربعون سلور سلوی خیاتو ندی او دری روکوانات تی مطحف عثمانی کی دا چکم منگ ترتیب سروایو نمونگ مخ کے انچاز سورتو نوی دا پنزستم سورت تی او ترتیبي نزولی کی دا سلور در شم دی دا اسمان نجی نازل شوی دی او بعد المرسلات او قبل سوره البلد دا نازل شوی او بیا د دې ما قبل سر رب ما قبل کیو ان هداکم للی ایمان عودل ته د قاب والقران المجید نو الله هدایت کړل د ایمان طرف ته او د هدایت اتمام او کمال چې راځي دا د قرآن سره راضي نزل دګه د قرآن مسله غو ذکرږي او بیاځو راګئ ما کا بل ټولي کې فتح کې صورت محمد نه صورت قتال کې مسله د جهاد و بارې انتظامی امور او صورت حجرات کې داخلی انتظامی امور او د کې د اخرت متعلق دي شي ماملي برابر شي انو هغه پیسې د آخرت مسله ده نو د کې د آخرت تذکره کول شيس بات د قیامت کول شي بیا دا صورت چیرې نه دا د دې پزیلت و احادیثو کې راغله او امه هم امه هشام بنت حارسه ده حارسه لول رضی الله عنه ذا لکت کان تن نورنا و تن نور رسول الله صلی الله علیہ وسلم واحد تن نور تازو پیجن اے روٹے پا کھول دی نبی علیہ السلام دو کر تن نور او زمون تن نور جودا نیز دیو سنتن او سنتین او بعض سنت یو کال یا دوا یا سی سیسد کال او دغزن نبیو ای ما اخستو قاب فالقرآن المجید اللہ عن لسان رسول الله صلی الله علیہ وسلم وسلم یکرواها کل يومی کل جمعه نبی علیہ السلام بدا هر جمعه لست په منبر باندې ځا خطبه بان هر کله چې به خدوه وی نو خطبه کې باندې نبی علیہ السلام قافل قران المجید بل عجبو ان جاءهم چې ګرې کې د قیامت چې کله راپیل پځ باندې زکوویږي نو ډېره یعنی يرول شي د قیامت نو د قیامت اس بعد لکرا لګرا به شي نده دې په انسان باندې ډېر لوي تاثیر وی نو نبیل سلات و سلام با دا سورت لستو ابو اکیل لی سیوائی صحابی دیچی نبیل سلام با بلویو پولو کی اختر کم قاف فالقرآن المجید دا لستو اکتر اب تیسات و انشق القمر او دا سورت او جابر رضی اللہ تعالی نویجی نبیل سلات و سلام با دا سارموز کی قاف فالقرآن بل عجبو عجیبو انجاهم منظرم منهم دا صورت لسه دا هو ګټ دی او بیا د نبی له صلوات و سلام مزبا سرت دی نه اغه به مختصره یاند نبی له اسلام معجزه وا چې دومره اوغت صورت به او بیا به د نبی له صلوات و مز اغه زر تمامیدو انو د دې صورت اغه فزلی بیا د دې صورت خلاصه ابتدا کې الله جل جلاله قرآن او قران باندې قسم خوري او د نبی عليه صلوات والسلام د صداقت بیان کړي او بیا په مونږ کې نه د قران باندې نبی له سلام باندې پاغي باندې رد کړي بیا ورپسې مسله د قیامت ذکر کړي او بیا پاغي باندې دلایل عقليه اغه ذکر کړي او بیاد نورو کومونو اجمالی حالات اغا ذکر کئی. او درمیان کې دغر انگی تخویفات اخرویه ذکر کئی. دنیاویه ذکر کئی او واقعات ذکر کئی اشارتن دغر انگی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ده تسلیقا ذکر کئی. <تصفح> بیارون بنه قاف، نو قران کې د حروف مقطعات ویل کې درې سورتون اندازه چي او یو حرف سره نون ول قلم او ماسترون قاف ول قران المجيد نون مراغل او قافم راغل له او دا یو بل حرف راغلې کم یوه ده نه سره بيو حرف ته صاد اه صاد ذکر هغه ده انداله بازي حروف مقطعات دا یو, یو حرف دي بازي دو دو حرف دي لکه یاسین شو او تواسین شو بازي دري دري حرف دي لکه الف لام میم شو الف لام میم سره بیا 15 پک صورتونه ابتداء شي او دا غرانغي الف لام را شو او بازي بیا اغا سلور حروف زر خبر دهنده لکه تو سین بازي پنځو حروف زر کاف های عین صاد ا یو مراغلې دې دوم راغلې دي دریم راغلې دي څلورم راغلې دي پنځم راغلې دی دې ټولوا باندې صحیح خبره ده چې تدې په معنا باندې صرف الله پوي او یا زیات نه زیات نبی له سلام ته د علم ده لقبازی علماء نوردا او یانه راځونه د قران دی بس پرې باندې صرف الله پوي اگر جده کې شپق اقوال له علماء دي بازې پر دې کې تاویل نه کوي بس الله پرې خپوي او بازې وایي د قران نمونه دي بازې وایي د الله نمونه دي او درنګي بازې دا د سورتون نمونه دي مختلف اکوال وسی خبره ده بس قاب د پمان الله پوي دي والقران المجيد الله وي قسم دي په قران باندې چې المجيد مجد والے د بزرگي والے نو قران مجد او بزرګیاواله دي د نورو کتابونو په نسبت د ټولو کتابونو معنی دي کې موجود دي او داګه نشه واسورتونم جدي مفصلات نبی اسلام د عمله سیواره کړل شوی د تورات په مقابله کې دادی په عمل کې حدیثه ثبتولی د انجیل په مقابله کې دادی او د زبور په مقابله کې دادی او فواصل جدي د اضافي دي اوسل چې قران وي نو ګه تورات یې موه زبور یې خبر دانتا لیکن دو او داغین سیوائیم ہوئی انسان تا تم را سواب ملائی دیو جی شیطان پیزه که محنت کی دا قرآن تا ان پریدی خبر دانتا جی دا سواب محروم اشی ندا سو مجد والا کتاب دے بزرگیہ والا کتاب دے انسان و کی تا کینی انسان ته عزت ور کئی قدر ور کئی دنیا او قبر اخیرت و لبزرگیہ والا گرزی بہتر کئیه والا ایتا ق الله قسم خوري الله قسم د س ضرورت خبر ده اندل مومن داغه مې قسم خوري د پريچوشه ثابت کې نو مؤمن مني او کافر د قسم خوري نو سه چلو شو خبر ده اندل جواب د دې خبر ده ل چې اصل کې قران لاذل شو دي بل وعده عربي او بل وعده عربي کې د خبره مضبوطولو لپاره داګه د لپاره قسم راځي الله جل جلال خبره مضبوطي چې په دې قران د کزمي دل ته جواب قسم مقدر دے. قسمی خبری دا پر ہوئی. قسمی دی بیار پسید داکار با دیزا جوابی قسمی. جوابی قسم یو سړی خبرې دبره ہوئی یعنی کوئی قسم مې دی به اور پسې دا کار وکوم دې جوابي قسم دی جوابي قسم دل ته پټ دی الله وی قسم مې دی پري بزر قران باندې ان کلم من المنذری لمن المنذری لمن المنذرین خامخاته دغه پیغمبران نه چې کوم ته ير کوم د الله نه لیکن بل عجبو ان جاءهم بلکې دې دې خبرې نه انجاهم منذرون منهم دا چراقل ده دیتیو پیغمبر ده دیتو جنس ده پا قال الکافیرونا وی دا کافیران آز اشیونا عجیب دا خوز عجیبه مسئله ده خبر دا خوز عجیبه ده دینا این کار پا کار ده چه پیغمبر ده انسان ده جنس ده دا یه وشکال ده ده طول او ده ده که مکل تو وشکال ده پیغمبر را لگله وی ذ بل جنس نن نوبيام الله و مصیپارکه ترشی ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا الله ای کوم پرشتره لګلین پرشتین بیا انسان استفاده نشمولی نبی اسلام باندې بخولې رال اور دا نه چا پتون باونه دغه پتون به ماتیدو ته نږدې شه انه د وਹੀ نه با اخذ نبی اسلام ته ډیر مشکلو جيم به په نبی اسلام بخولې را مات نو فرشتین استفاده کول ګرانی نلوی کوم ګپریشتره لګلې نو بیا به دې مونږ سره جوړ خبره بیا غل راتله ابل داده چې د بشر په تکازه باندې بشر پويږي اوس نبی له سلام ته پر مهل 50 منزونه دي نو چې کله را کو شو ابل پیغمبر هم بشر موسی علی السلام اود محمد زما له 50 عمر د شي ګور ورشه الله ته وای چې دا کم کین الله ته زه 45 شو پنځه سال کوي موسلی اسلام راو ته دا 25 لوي خمن شي کوله بیا لړشه وته و ته 40 ته کئ چې بیا راغی کته اسمان ته موسلی اسلام او تیمه بن اسرایز لزمایلي 40 عم نشي کوله وایز 35 ته کئ نبی اسلام همیشه زما دا غالو موسلی اسلام کوته هغه به واپس کولم چې ورشه الله ته وایي کم کمی ده تر دې چې 20 ته خبر راه موسلی اسلام یی جدام نشی کوله خنبیل اسلام یی بس نور مل هه راز ازکه الله وتوی لی وخرکه چې ګوره ما سره پیسه نه بدلیګی بس د 500 او ثواب د شو خبر ده تعالګن یموزنه په مونږ شو مونږ هم د خپل تکي بر اسمان کې منسوخ شو خبر ده تعالګن د امهت باندې الله در شفقته نو کو اوس دا پرشتو مونږ د پیغمبر نوغي به وی بس کې ټولره 500 خلک دی سلی پک اصلی ګټه 500 منځونو یو گھنٹه کیږي د درې سلور منټه کې موځ ده یع دو گھنٹې وګرځو تر اوسه بلې ورغې کیسه لیکه پې خبره نه ده لگا او که خوړه دربه پرشت ته ویلو چې سلور خځه ولا جایز نه به په سلور سره خدای رټه په خول دي اوس پرشتہ خو د انساني تکازونو خبر ني کنا بشر خو ني کنا د اي اوس هغه به سلور د صورت دا یو له کاپي د کنا مثال کی طور پر ته انسانی تقاضو باندې انسان پويږي انسان سره کومه خبري لغي ديلي خبر ده درازي ددي وجه نه داد الله جل جلاله دی اللاج ته به انسانانو باندې چې کوم پیغمبر راغلي د پیغمبر د انسانو د جنس راغ نبي رسول الله صاحب ته مثلا ډېر تپوس نه معنا مګو ابرداته لګاږي چې تاسو تپوسو کې اشیو پتا سو باندې لازم شي مفهوم لاسل خبر ده نه انو دا سیمک کوي چې تر سو غلی من بیا غلی ځکه چې احکامات څومره راځینو گرانی خبر ده اندل یو شيکه حکم نظر علماء به رو بس گنجایش پکې سو به یو شانو کې سو به بل شانو کې او چې کم کې حکم راغنو بیا بدل الله دغه ته پوسکی خبر ده اند راځي دادة الله جل جلاله یو شفقت ته مهرباني ده پر خلکو باندې انجاهم منذر من الله د تعجب کې حیران چه را غلی دیتی و جنس ده دینا فقال الکافیرونا پس ده کافیران رو یه ها شیون عجیب ده غو عجیبه شید آبر دن تالی چه پیغمبرو ده انسانان و ده جنس چه ده پرشتبه کارده متنا و کننا ترابن او بله خبره ده چه دیوهی ایده متنا و کننا ترابن او خر کل چه مونگ او شو مونگ اسشه خاره ذلکہ رجعم باید دا کار جی بالکل ملو شو خارج شو دا خو واپس کېدل ډیر لري دی, دی وکونه دا نه واقعي کی یا ډیر لري دی امکان دا, دا ممکن هم ندی خبره انداله قدالیم نامتن قصلر دا جواب دی قدالیم نامتن قصلر الله وی موږ ته معلوم دی اغه سو تنقص الارض چې دین از دین از مکه کمای خبره هره انسان دا بدن وزن ډیره نه ټماټر راشي د پندای منډا دا نیوزیلندان چې ماټرولی نه ټماټر راوالي کوټه راړي نو دی او خوري اده ده بدنې سي چې دا د افغانستان نه راغلي دا بدن ډیرو دغه نه مکه الله جل جلاله حضور کو الله غرز ذکر را نسي خبر ده پدی قادر ده چې بیا د زمکه کې خور شي ریزر ایزه شي لاړ شي خبر ده انتل بیا بل راونکی خبر ده معلوم د اغشتان قصل ارض زمکه کمای منهم د دی دینه زمکه خوری کی اډوکه ده کی غو خدا کی وخته ده وفات النورات غرلن حدیث کی راضی فابل بربن اللہ را پس زمکه نه بروزي خبر ده اند راضی والله علم ذکر زکا د بحث د د د پاره دو صفات په کار دي کوم کامل اله لم په کار دي بل کامل کو دته الله قدرت هم کامل ده الله اله لم سره کامل ነبي عليه صلوات و سلام پر ميا حديث مبارک کي راضي نبي عليه سلام صحابه ته اوپر مې لم مخ کي کومونو کي او نو هغه چې کله موږ اته نغبل الزمن ہوتاوي شعر زکر عمل ما اوس وزه سو ساکونی بیا میده سو اوم اگه دا ایرا او بیجه که لطیز هوایی نو آغا آوا کی پا که آوا که غیرا اونو خیر کار نه کده زامنو تاوی که چره لپ ما شو او زیرا ٹینکلم نو ما عذاب را کجی داس عذاب بیبل چل ور کده نی زامنو ای ده پلارو دوسیت مطابق اون ده کارو کن وله ده مدرسه بچه بچې په کوپر پتور لگے بس ټایم کې اوس دې سړي باندې کچره دا نبی الله اسلام بیان نکړو په دې باندې کوپر پتور کول پکارو ځکه دا الله عجزه کولی او الله عجزه ګڼلی او د پیغمبر د طریقې نه انکار کولی مال پاس داسې چې دا د کفر دی کله په ما قادر شه مطلب دا عجزه الله عجزه کوم مچا فل باندې بظاهيري فتفنه ورکوي او د تو نبی الله اسلام بیان وکړو حدیث کی رضی نبی اسلام السلام پر مے اللہ جل جلال, جلال ہو او وی دی شیزونو ته چې رد ما خسته ار یو شی ته و چې تا کم ایرغست یا او پس کا او سره او درو مخامخ صحیح شو او یو حدیث کی رضی لم یفال لم یفل لم یبل الخير التوحید او کمقل د ایس شی نو کله علاوه د کلمین خبر ده تعالی چې کلم مخامخ او درو الله جل جلال جلالہ ته پر ملدا کار دیوله خبر ده تعالی اځم را تکلیب ته وکړو شي عمر راغونګه مخامخ دا کار دی ولی وکړه نو ته الله ست دی خبر یاندل نو الله جله جلالو وتوی زما معاف کړی خبر یاندل او یو روایت کې راځي حدیث کې جناب اسلام تطه و او پر مل اجد کراحب فتاب عليه وغفر له ته مته ز پیر غندګ کاری ایس خبر یاندل د ایسانو پیر په خو ایسایته هغه وخت سلام د مخ کوم واقع بیان الله او ته تهمته پیرخ کاری صحیح ده کنه ان نیک انسان کاری الله او ته بہنہ او کلاو مپی وتا اوکلا خبر جان درাজি خبر مده پوری کول حدیث مده پوری بیان کو چې انسان پښشان باندې د ایس یو انسان یو وخته قدرمنشي پاتہ کړي تا ټول بپازي او دکبه یو بل سره بيسته چې پک لاګا نکړي او بل نه پوغو باندې بييکي خبر ده تعالی د هر شي چې کمه پټکړې دا ختم شو کس خې پټکړې اسخه وي بری اوګي خبر ده تعالی اوبه مختار ژوند دي شيوتلي نو شيوتل به مزيو اوګو باندې لرګي نو لرګي به مزيو باندې دام نږي خبر ده تعالی الله پرمې کذالم نامتن وَإِنْ وَا دَنَا حافظ الله اللہ امون کتاب د چه اغم محافظ ده آغی که هر سنورد تی ده کتاب محفوظ نموراد یعلم د الله ده او یعلم لوح محفوظ ده بلکذبو بیل حق اللہ پرمیه بیلک دین نسبت کرده حق تا ده ضرور چو قرآن ده ده نبیل اسلام موجزات تی لما جاهم پا کم وقت چراغ دیتا بل فهم فی امر مریج اللہ پرمائی دی پا امر مریج کی دی مریج لکه دا گتما سلی گوتی تواجی دا خوزی را خوزی دیتا مرد جو الخاتم وی خبر دانتا دا اللہ استراب اللہ پرمائی دیوم پا استراب کی نو کله پیغمبر تا جادوگر وی نو و تا ساہر وی نکل و تا کاهن وی اسطا بره که دی مستریب دی پا خبره باندې نکلک اولالو ندی په شک کی دی استراب کی دی پا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف الالعالم نے پماناله حرف والقران المجيد الله یقسم بالقران بزرګی حواله باندي بلا جبو بلکې د تا چوکای دي خبره نا ان جاء هم دا چراغ لیدې تا منذر یو يرون کې پیغمبر منوم د دې جنس دا دی دی جنسنا فقال الكافرون پس ویل دي کافرانو ها دا خبره چي دا پیغمبر انسانی جنسنا شه او ناجیب دا یو شه ناشنا ده قابل تعجب ده نه تعجب پکار ده حیرانتیان پکار ده ایر آیا آیا وقت که مدنا چه منگا ملو شو وکننا ترابن او شو خاری انده استفحام انکاری ده ذالکا دکا واپس که دل چی دی اغا وقت که چه منگا ملو شو وخاری شو نو ذالکا رجا هم باید استفحام ده یعنی مطلب تیدا ده بیا واپسی نیش ذالکا د غواپسی رستو د مړې او د خارې کې دون رجع بعید د واپسی لری د امکان نه دو کو نه الله فرمایي قد علمنا تا کې سره معلوم دی مونږ تا ما آغان اغاندا مونږ کې وغیر ارسو یا انسان انت نقص الارض منهم چې کمیه ازمکه ددین ازمکه خوري وعندنا کتاب حافظ والله منصر کتاب د حافظ محفوظ ده عمالو ده ده اندامونو ده ده عرصده هر شه کلیات و جوزیات ټول پا کی را گیرده بلکه ده بو بیل حقه بلکه ده اینس بد ده ده رو کلده حق تا قرآن و موجزاتو تا لما جا هم پا کم وخت که چرا لی په هم پس دی چی دی پی امر مریج پا اغم ماملکی مالک مستاری با دی یعنی په یو خبره مختلف کی دی پی امر مریج په یو خبر مختلف کی دی وصلاة والسلام على رسول محمد وعالی وصحاب جمعین اللہ مرحبت صلی اللہ علیہ وبرکاتہ نصیب قیامت مضبوطہ کدر نصیب کیا اللہ کریم تغیر پر تیارت و فکر نصیب کیا اللہ زمانون و معاف کیا اللہ رحمو کی کرمو کیا اللہ ترازی شکر نصیب صلی اللہ تعالیٰ نخیر محمد وعالی وصحابی جمعین